Третата лекция чистия смях. На първо време ще ви кажа 29 шеги. Всички без изключение са тайни поучения. И после ще минем на смешните афоризми други поучения. Така, двама луди си говорят, единия казва: Преди да ме приберат в лудницата, бях голям ловджия. Всеки ден хващах по няколко заека. И как ги хващаше? Много просто. Скривах се в храстите и се преструвах на морков. Значи, ако знаеш на какво да се преструваш, може да уловиш и ангели, и тъй нататък. Няма да ги коментирам. Така. Шотландец станал министър и кмета на неговия роден град, поискал да му подари скъп Мерцедес. Но Шотландица казал, не мога да го взема, хората ще кажат, че е Рошвет. Тогава кмета казал, ами, тогава да ви го продам за 5 долара. Така може, ще купя 3 Мерцедеса. Циган, че свири на цигулка на тротуара, минава човек, заслушва се възхитен и му казва, Абе, момче, ти си голям виртуоз, вундеркинд, паганини. Циганчето го гледа смутено, неразбиращо и му казва. Ти пък, защото си много хубав. <съща> Хората си говорят на най-различни езици. Гавровец пътува с влак за София. Кондуктора проверява билета му и го пита. Защо не си купихте билет за отиване и връщане? Щеше да ви излезе много ефтино. Габровица казва: Отивам в София за операция за подмладяване. Ако операцията мине успешно, ще се върна с детски билет. <рък> Двама приятели се срещат. Някой им казва: Някой ми каза: Ти, че ти или брат ти е умрял. Но не знаех кой. Сигурно съм аз са умрял, казва човека. Защото брат ми се е жив и здрав. Шеста. Как не те е срам, ядосва се майка си на сина си. Пак са ти намалили поведението. Вземи пример от баща си. Утре го пускат от затвора за добро поведение. <ръква> Габровец и американец се хванали на бас. Кой ще издържи по-дълго на глад? След 10 дена американец е умрял. Тогава веднага Габровец е умрял. Той получи инфаркт, инфаркт, като разбрал, че няма кой да плати баса. Четирма мързеливци стоят в една стая и на вратата се звъни. Първият мързеливец казва, май се звъни. След още един час, вторият мързеливец казва, абе наистина се звъни. След още един час третия, дали да отворя вратата? И след още един час четвъртия мързеливец станал и отворил вратата, там стоял петия мързеливец, той казал, какво става бе, много сте бързи, направо като ракети, не можах да звънна на втори път. <ръква> <ръква> Наока замързела. <се> <ръква> Олеле, ле, мъжо, сънувах, че от дома ми има краци, вирвода съм. Нищо. подсуши се, с жено, лягай бързо и продължавай да сънуваш, сънуваш, че са нахълтали стражари, а ти си гледай кефа. Старата врана казва на малкото си вранче. Миличко, не се плаши от летенето. Според статистиката, летенето е по-безопасно от шофирането. Кажи ми, скъпа, ако умра, ще ти бъде ли много мъчно за мен? Ще плачеш ли? Жената казва а, Знаеш много добре, че плача и по най-малкия повод. В една лудница луд седял и вече две седмици се е взирал в една дупка. В стената. Доктора го гледал, гледал и го пита Какво гледаш? Ами погледни и ти да видиш какво има вътре. Доктора погледнал и казал Нищо не виждам. Луди е казал Как ще видиш? Аз от две седмици гледам и нищо не видях. А ти искаш от първия път да видиш. Веднъж един българин бил в Париж. Изплюл се на улицата и веднага дошъл стражар и го попитал Защо плюеш? Това е глоба от 200 евро. Като се върнал в България, жена му го попитала, сети ли се за мен във Франция? Сетих се, но много скъпа беше глобата. 14 14. Петкане, вчерашния ураган причини големи щети на вилата ти. Петкан казал, не зная, още не съм я е намерил, тук беше няма.